Hösten 2021. Polisen i Göteborg stoppar en kriminalvårdare. I BH har hon gömt två simkort. Och det visar sig att hon tagit jobbet på häktet för att hjälpa en gäng kriminell. Det är rätt så iskallt gjort i sitt tillvägagångssätt. Och på en anstalt har en kriminalvårdare sex män intagen. Och hon ger honom en telefon och snus. Det gick inte att eh, varken be henne sluta lämna saker eh, eller säga till henne att, eh, att jag inte var intresserad av att ha sex med henne. Utan eh, hon körde på att det, det var hon som hade makten och det var hon som bestämde. Petri Krim, den här veckan om kriminalvårdarna som byter sida. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, häkten och anstalter runt om i landet är överfulla och så har det varit de senaste åren. Samtidigt innebär tidavtalets förslag om bland annat längre straff för många brott och att fler ska dömas till fängelse, att kriminalvården måste expandera. De närmaste tio åren behöver anstalt och häktesplatserna utökas från dagens 9 000 till 27 000, en tredubbling alltså. Och det gör ju då att kriminalvården skriker efter nya medarbetare. Man måste alltså fördubbla antalet medarbetare och anställa typ 15 000 personer till. Och samtidigt som kriminalvården behöver rekrytera fler så ser kriminella möjligheter att infiltrera både häkten och fängelser. I Göteborg sökte en kvinna jobb på häktet för att kunna hjälpa en gängkriminell och det är ett av tre fall under de senaste tre åren som kriminalvården själva tar upp i en intern rapport där infiltration avslöjats men många tror att det finns många fler fall som inte kommit upp i ljuset för ofta väljer kriminalvårdare som anmäls till internutredarna att självmån säga upp sig. Och betydligt vanligare är så kallade otillbörliga relationer, alltså kriminalvårdare som blir vänner, affärspartners eller sexpartners med intagna. Även de relationerna ser kriminalvården en risk med eftersom de kan utvecklas till så kallade insiders, där en anställd kan skifta lojalitet till de kriminella sidan. Och vi ska börja det här avsnittet med just ett sådant fall om misstänkt otillbörlig relation. Och vi ska vara tydliga med att det här är om intagnas version. Sommaren 2023. Anton, som egentligen heter något annat, sitter på en klass 3-anstalt när han får ett vykort. Ja, det var ett vykort med lättklädda bilder av henne han känner mycket väl igen kvinnokroppen på bilden. Det är en av kriminalvårdarna här inne på anstalten. En kvinna som vi kallar Anna. Anton säger att han har haft sex med Anna flera gånger månaderna innan han får det där vykortet. Nej, jag tyckte väl att det var väldigt konstigt. Även fall allt som först gick, i vanliga fall också var väldigt märkligt. Men även under hennes semester så satt hon och skickade brev och vykort till oss intagna. Det där som han beskriver som konstigt i vanliga fall började med att han hittade presenter i sitt rum, berättar han. Som Red Bulls, snusorter som inte gick att få tag på där inne och så vidare. När ja, hon gick hem så kunde hon säga att kolla på ditt eh, rum. Och sen typ ha det bra, vi imorgon. Och så kunde det ligga en två, tre öl där inne. Eller så låg det massa godis och energidrycker där inne. Och sen var eh, det vid något tillfälle så... Behövde jag uppsöka sjukhuset. Det var väl där det hela började egentligen. Efter den transporten så, så blev man mer närgången och eh, ja, men, tog väl in, initiativet till att eh, liksom, ta det vidare. Och det är ju på en klass 3-anstalt som Anton avtjänar sitt straff. Det är alltså den lägsta säkerhetsklassen där de intagna kan röra sig fritt. De som sitter på sådana är oftast förstagångsförbrytare och vi ska återkomma till varför Anton sitter här. Och Anton, han berättar för andra intagna om att Anna gett honom grejer. Det är klart att jag ville lita på honom men det känns ju ganska overkligt. Det är ingenting man tror ska hända. Det här är David också, han heter egentligen något annat. Även han avtjänar ett fängelsestraff och han bor i rummet bredvid Anton och bestämmer sig för att testa om det som Anton berättat verkligen kan vara sant. Så att jag bad honom faktiskt om en speciell snusort som jag ville ha. Bara för att se om jag kunde få den av honom. Och eh, det gick inte mer än ett par timmar så kom han och knackade på mitt rum och eh, hade det snuset till mig. Och då förstod jag att, okej okay, men här är det någonting, det är någonting som händer. Så David tror på det Anton berättar och vi har även pratat med en annan person som satt på anstalten samtidigt och som ger samma bild. Anton och Anna har alltså flera gånger sex på hans rum enligt honom. Exakt hur vanligt det är att kriminalvårdare och intagna utvecklar relationer är svårt att säga. För inom kriminalvården så kallas det här för otillbörliga relationer. och Det kan alltså handla om att en anställd får känslor för en intagen, att de inleder en sexuell relation eller att kriminalvårdaren på något sätt blir för personlig i sitt bemötande. Kort sagt, att de inte agerar korrekt i sin roll som kriminalvårdare. Och Josefin Skoglund hon är sektionschef för särskilda ...förredningar på kriminalvården. Och det har vi ändå sett att... Eh, Hon kommenterar inte fallet vi tar upp- men säger så här om sådana här relationer. En otillbörlig relation att... Eh, Klienter då, eller intagna i konversation mellan varandra har uttryckt att den här medarbetaren kan vara bra att ha i ett senare skede och det ser ändå tecken på att man ser en nytta i medarbetaren som går, går utöver det man vill ha utav den amorösa relationen eller vad man ska kalla det. Ja, det som börjar med sex kan utvecklas till det man inom kriminalvården kallar för insiders. Alltså redan anställd personal som över tid skiftar lojalitet. Och sådana fall kan landa på särskilda utredningars bord. Mm, och i andra fall så misstänker man att personer har tagit anställning bara för att kunna hjälpa intagna. Ren och skär infiltration alltså. Men... Det är ovanligare. Josefins Skoglunds avdelning har bara haft tre sådana fall under de senaste tre åren. och Vi ska fördjupa oss i ett av de fallen om en liten stund. Ja, Det är alltså inte så vanligt med infiltration- men om man tittar på alla utredningsuppslag, alltså misstankar om infiltration- insiders och otillbörliga relationer så har problemen ökat. 2020 fick kriminalvården in 50 sådana här misstankar. Året efter det var det mer än dubbelt så många- och förra året så ökade antalet ytterligare. Under 2022 så fick man in hela 127 uppslag om misstankar i de här kategorierna. Josefin Skoglund igen. Kriminalvården har vuxit oerhört under de här åren också. Både antalet intagna och antalet personal. Så det, det per automatik medför ju en viss ökning. Men absolut, jag skulle säga att det är en reell ökning också som jag har sett nu över tid. Vi ska komma tillbaka till Josefin Skoglund senare. För det som började med att Anton får saker av kriminalvården Anna utvecklas alltså till en sexuell relation. Men inte bara det. Han säger också att hon berättar saker om andra intagna för honom. Till exempel vad de sitter för, vilka av de intagna som pratar med personalen och vad de säger om Anton. Hon lät ju mig då härja fritt egentligen med den informationen som hon gav mig. Var det så, så att hon berättade att en människa berättat någonting om vad jag sysslade med eller vilka affärer jag gjorde där inne och sen att jag ja men, tog en diskussion med den människan och eh, kanske rent utav misshandlade honom så skrev inte hon någon rapport på det utan hon lät det bara vara. Och enligt Anton så lämnar Anna också sin arbetstelefon i hans rum när hon går hem för dagen. Den använder han både för att prata med henne på nätterna, men han ringer också sina kompisar på utsidan och han lånar ut den till andra intagna. Ja, det är möjlighet att kontakta andra på utsidan och ja, fortsätta med det som vi höll på med innan vi åkte in. Då. Och vad var det? Alltså, det var ju väldigt blandat, men vi sysslade med alla möjliga kriminella verksamheter egentligen. Vilka kriminella affärer som Anton själv kan fortsätta syssla med tack vare telefonen, vill han inte säga. Och han tycker faktiskt inte att det är enbart positivt att han får den här möjligheten. Och David, som också sitter på anstalten, ser det här. Och jag, jag förstod att det var någonting efter jag hade sett det här med telefonen och snuset. Alltså, det var ingenting som fanns för oss att handla där inne. Det var ju bara saker som kom från utsidan. Så jag förstod ju att. Det här är liksom inte bra. Det, det är liksom fel på alla sätt. Och sen började min vän komma och säga att han inte visste vad han skulle göra. Att han, ja men det var verkligen så här, vad fan ska jag göra? Hur ska jag sätta stopp för det här? Hur ska, hur ska jag gå bort ifrån det här? Men att berätta om Annas beteende för andra kriminalvårdare är inte ett alternativ, tycker Anton. Hade vi gjort det så hade vi ju själva hamnat i problem. Vi hade blivit flyttade till... En annan anstalt På grund av säkerhetsrisken där Det blir en otillåten påverkan Oavsett vad vi säger Och då hade ju inte vi haft en lika trevlig anstalt Överlag så hade vi det väldigt bra på anstalten Det var ingenting som vi ville riskera att bli flyttade Till en annan anstalt Hon, hon var väldigt svår att läsa av Så att jag hade ju alltid en känsla Av att hon tycker inte om mig David igen. Även han drar ju nytta av kriminalvårdaren Anna för att få in saker på anstalten fast han säger att han aldrig ber henne själv. Men när han bara är några dagar från att mucka kallar Anna in honom på sitt kontor. Och sen är det hon som säger till mig att det är inte ovanligt att klienter kontakter mig när de har kommit härifrån och det är helt okej okay för dig att göra det också om du vill. Och Då visste inte jag vad jag skulle säga för när man är i den där situationen det är ganska svårt att förklara om man inte har varit där själv men man blir väldigt rädd för allt och man har en känsla av att man måste alltid göra som de säger för att annars kan man få problem. Ja, David tar emot hennes nummer och samma kväll som han kommer hem så ringer han till henne. De pratar någon timme. Och dagarna som följer så pratar de ofta och han säger att hon börjar berätta saker om andra som suttit inne på anstalten och som han har kontakt med nu när han har muckat. David reagerar på det här. Han tycker att det är privata saker som hon inte borde sprida. Och eh, säger att hon jättegärna skulle vilja komma och hälsa på mig. Att vi kan ta in på hotell... Jag tycker såklart att det här är lite kul och vill spinna vidare på med vad det hon håller på med, vad, hur mycket kan hon liksom säga och vad, vad hon gör. Några kvällar senare säger David att han får ett meddelande från Anna på Snapchat en film med sexuellt innehåll. Och det är ju liksom det första steget hon tar utan att jag själv har bett om någonting eller vi har inte pratat något sexuellt överhuvudtaget och då tycker jag ju också såklart att men vad är det här? Vad, vad gör hon och eh, vad kan hon göra mer? Vad är det som händer? Så då, jag svarade och sa bara, men, fan man nice, typ. Enligt David fortsätter Anna att skicka nakenfilmer och bilder till honom. Och vi har sett de här filmerna och de är ju inte direkt diskreta. Nej, nej. jag sa jag ju inte stopp. Alltså det gjorde jag ju aldrig. Och det var ju mer för att jag ville se vad jag kunde få ur henne, vad hon var beredd på att göra och hur långt hon var beredd på att gå. Och eh, efter ett tag när hon har gjort det här så känner jag att nej men nu blir det för mycket, jag har en flickvän och jag skickade det här till, till min tjej som jag hade då också. Och hon var ju också så här, vad, vad fan håller hon på med? Under tiden muckar även Anton, han som hade en sexuell relation med Anna, inne på anstalten. Enligt honom fortsätter kontakten med Anna, de hörs ofta. Men enligt Anton slutar han efter ett tag och säga att han inte vill ha någon kontakt med henne. Och David, han börjar tycka att kontakten med Anna börjar bli jobbig. Det som är obehagligt är att hon, hon trycker på väldigt mycket. Det känns inte som att hon har några gränser. Jag berättade det för min mamma, jag visade även filmerna för min mamma och min styrpappa Som också tyckte att Det här är Det här är ju för sjukt Det här måste du liksom göra någonting åt David bestämmer sig för att anmäla Anna och han ringer till anstalten och berättar. Både han och Anton skickar skärmdumpar från chattar de haft med Anna till säkerhetschefen på anstalten. känns tjänster befrias med bibehållen lön. Tjänster befrielse gäller Annas säkerhet på anstalten och misstank om otillbörliga relationer på anstalten står det i beslutet. Ja, vi har pratat med Anna också och hon säger att hon inte känner till att intagna anmält henne. Hon säger att det är hon som har blivit sexuellt trakasserad av en kollega och att anstalten velat mörka det här. Säkerhetschefen på anstalten bekräftar att han har fått samma uppgifter som vi på Petri Krim om det som pågått inne på anstalten från intagna och att det inlätts en utredning om otillbörliga relationer mot Anna och att den ligger hos särskilda utredningar. Under veckorna som följer så säger Anna upp sig själv från sin anställning. Alla misstankar som kriminalvårdens avdelning för särskilda utredningar får in är inte tillräckligt konkreta för att leda till en särskild utredning, säger sektionschefen Josefin Skoglund. Men hon ser också ett mönster i de fall där de väl drar igång en utredning och konfronterar medarbetaren. Så är det ju ofta att när vi startar utredning så väljer medarbetare att säga upp sig. Sen det är det ju lätt såklart att tänka att det beror av att de kanske har en viss skuld i det här eller att det vi ändå presenterar, att det finns en sanning i det. Sen är det ju så för kriminalvårdens del att ändå person slutar. Redan där har vi ju jobbat oerhört riskreducerande. Att det har inte lett till någonting ytterligare för att vi identifierar det tidigt. Vi ska strax berätta mer om Anton och David och deras historia med kriminalvårdaren Anna. I det här fallet handlar det ju om misstänkt, så kallad otillbörlig relation. Men det finns också fall där man misstänker att kriminalvården själv haft nära kopplingar till kriminalitet och där utredningen inte avslutas på grund av att kriminalvårdaren sagt upp sig när internutredningen påbörjats. Ja, det hände till exempel i Stockholm 2022 efter att anstalten tagit mobiltelefoner i beslag inne på fängelset. Man började misstänka att det var en man som jobbade där som smugglat in och sålt telefonerna till de intagna. Men när han får veta att det startats en utredning mot honom så säger han upp sig. Samma sak hände med en annan manlig kriminalvårdare. Under 2021 stoppas han av polis med vad de kallar drogkriminella och efter att kriminalvårdaren av misstag råkar skicka ett kryptiskt sms till sin chef så börjar man misstänka att han själv säljer narkotika. Kort efter att internutredningen startats så säger även han upp sig. Och så finns det ju de där tre fallen där kriminalvården sett tydlig infiltration. Alltså att en person helt enkelt tagit anställningen för att kunna hjälpa kriminella. Exempelvis i Göteborg för tidigare i år dömdes en kvinna till ett års fängelse för bland annat grovt tjänstefel. Ja, men det var ju genom arbete i andra polisutredningar eh, som det uppdagades. Det var polisen eh, som skrev den här anmälan då, om eh, att det fanns misstankar om grovt tjänstefel. Det här är Amanda Envall. Hon jobbar som utredare på polisens grupp mot demokratihotande brottslighet i polisregion Väst. Hösten 2021 så utreder de en kvinna i 30 års åldern i ett helt annat ärende. Och då har vi en adress där vi tror att hon uppehåller sig och börjar spana runt den adressen och relativt snabbt så får vi napp som vi säger inom polisspråk att spanarna får syn på henne. Hon sätter sig i sin bil och efter det så börjar spanarna följa efter till en början då. Spanarna ser hur kvinnan håller på med sin telefon innan hon sätter sig i bilen och kör iväg. Och Efter att ha följt efter henne ett tag så tar man hjälp av poliskollegor som kör radiobil, alltså en målad polisbil. De vill få stopp på kvinnan så hon kan hämtas in till förhör. Men kvinnan stannar först inte utan poliserna kör efter henne i nästan tre kilometer. Till slut stannar kvinnan bilen på en parkering. Då håller hon en... Trasi mobiltelefon i sin hand, eller skärmen är trasig. Och Hon säger att den har varit trasi ett tag. Spanarna säger ju från tidigare då att de har ju sett kvinnan hålla på med en telefon utanför hennes bostad. Kvinnan säger att hon inte förstod att det var hennes bil som polisen försökte stanna. Och när poliserna säger att hon ska följa med till polishuset för förhör, vill hon absolut inte det. Nej, för det är nämligen så att kvinnan jobbar i samma byggnad. Hon är kriminalvårdare på Häktet i Göteborg. Men de här protesterna de hjälper inte och kvinnan tas med till polishuset. och Under den här då så hittar arrestantvakterna i hennes BH två simkort som vi sen ser har suttit i hennes telefon. och hon, Hennes förklaring till detta i förhör är ju att telefonen har gått sönder. Hon måste lägga simkorten på någon säker plats och hon inte tappar bort dem. Amanda Envall och hennes kollegor misstänker att kvinnan förhalat stoppet för att förstöra viktiga bevis som finns i hennes telefon. Men trots kvinnans ansträngningar hittar man alltså simkorten som hon gömt i BHn. Polisens tekniker lyckas återskapa innehållet i telefonen. Och då kan de se att kvinnan haft mycket kontakt med en man som hon tidigare verkar ha haft en kärleksrelation med och som hon nu chattar med. Men i maj då, 2021 så skickade hon till den här killen att titta jag kan söka jobb på anstalten där din bror sitter och då kan jag flytta till, till Göteborg och söka det jobbet. Och i den vevan så skickar hon in en ansökan till kriminalvården och rangordnar häktet Göteborg som hennes första val. Mannen som kvinnan haft en relation med har en bror som sitter häktad i väntan på förhandlingar. Han är dömd till livstidsfängelse av tingsrätten för anstiftan till mord och inför hovrättsförhandlingen flyttas han till häktet i Göteborg. Det är nu polisen förstår att misstankarna i det andra ärendet man hade mot kvinnan- inte är den enda brottslighet hon är inblandad i. Det verkar som hon sökt jobbet på häktet i Göteborg för att kunna infiltrera kriminalvården. Och man startar alltså en utredning om grovt tjänstefel. I chattarna kan man se att hon skriver till mannen- Lyssna, vi kan få ut han på något sätt. När han blir flyttad till anstalt så kan jag söka jobb där. Och mannens bror sitter alltså på Göteborgs häktet- jag har inga fler inbokade pass på hans avdelning. Men på onsdag kommer jag gå tidigare till jobbet och gå in till hans avdelning. Säga jag ska vara här till klockan 9.00 att det stod så på schemat igår. Från skala är till 10. Hur mycket korrupt är jag? De tror jag är en skolbankslicka. Det här är alltså ett av tre fall de senaste åren- där kriminalvården konstaterat att det har skett infiltration. Att folk aktivt har sökt sig till myndigheten med en dold agenda- det här fallet tillhör också den allvarligaste kategorin av ärenden som hamnar hos Josefin Skoglunds avdelning för särskilda utredningar. och Vi ser ju ändå i de fallen vi har haft och i många uppslag så har det ju kopplingar till den organiserade brottsligheten också hos oss. Det finns helt enkelt ett annat intresse och de här kanske också andra förmågor att eh, göra den här typen av eh, infiltrationsförsök som inte har sett tidigare. De senaste åren har avdelningen jobbat mer riktat mot just infiltration. Det är bara totalt tre fall under tre år och det låter ju inte mycket- men det finns troligtvis ett tal eftersom det inte är ovanligt- att anställda säger upp sig när en intern utredning påbörjas. Josefin Skoglund hon uppskattar att uppemot hälften av de ärenden- där man inlett en utredning läggs ner till följd av att en anställd själv sagt upp sig. Men hur kommer man då åt infiltrationen? Kriminalvården har själva konstaterat att man har brister i rekryteringsprocessen. Det är liksom inte glasklart hur man ska bedöma tidigare brottslighet hos den som söker jobb hos kriminalvården. Eller om de har haft kompisar eller släktingar som har begått brott men som de säger att de inte har någon kontakt med. För att motverka att fel personer anställs har kriminalvården tagit fram en ny mall för den så kallade säkerhetsintervjun som görs när någon ska anställas. Ja, det är främst en viktig del av det att det ska vara öppna frågor så att den som blir intervjuad själv ska berätta om sin situation och att man pratar lite kring det också. Att man också vågar frångå de frågorna utan ställer följdfrågor till det man pratar om så att man får en känsla för personens uppriktighet också i det. Och sen så tänker jag också att det handlar om att rekryterarna, de är ju i många fall experter på att rekrytera men många kanske är relativt nya i kriminalvården också och måste kläs med kriminalvårdskostymen att det här är riskfaktorer för kriminalvården och de kanske inte alltid är så tydliga att se om man kommer från annan verksamhet. Så det är där jag tänker att samverkan i det här gör att vi kan förutse de här riskerna och motverka i ett tidigt skede. Men oavsett ändrade rutiner så är infiltration ett problem som är svårt att komma åt. Ja och det vi har sett i de fallen vi har det är ju snarare att när vi går gått tillbaka och granskat så ser vi inte att vi skulle ha upptäckt det här. Våra säkerhetsintervjuer eller säkerhetsprövningar inte påvisar det här utan kanske snarare tvärtom att det här är eh, bra sökande till tjänsten och troligtvis så hade vi gett om tjänsten igen så det är därför det här är så svårt att upptäcka. Ja så där var det ju med kvinnan som fick jobbet på häktet i Göteborg. Hennes CV såg mycket bra ut för att bli anställd inom kriminalvården. Det fanns inget som tydde på att det handlade om en infiltratör. Men i chattmeddelanden mellan kvinnan och mannen hon tidigare haft en relation med får polisen en helt annan bild. Där skriver hon att hon tar anställningen för att försöka få ut mannens bror. Någon fritagning blir det aldrig men kvinnan lyckas få ut viktig information. Utredaren Amanda Envald igen. Hon har kunnat gå till den här mannens cell och öppna den lilla luckan i dörren. Inte släppa ut honom på något sätt utan det finns en liten lucka som man kan lämna mat och annat och samtala genom. Och där tror vi då att hon har lyckats prata med honom och att han har överlämnat brev som hon sen får med sig ut från häktet tar bilder på och skickar till vi vet inte hur många men skickar till personer som kan utföra detta då, bland annat mannens bror. I brevet som kvinnan smugglar ut och fotar av så finns det instruktioner till flera personer som den häktade mannen vill ska komma till rättsalen och vad de ska säga. Och han vill också få en person som bidragit till att få honom fälld att ta tillbaka sin historia. Så det här blir ju demokratihotande genom att en person som jobbar och som alla som staten som allmänheten ska kunna lita på gör sitt jobb förmedlar ut sån här information som kan påverka mordrättegångar och det påverkar ju förtroendet och även individerna. Och när polisen gör husransakan i kvinnans lägenhet så ser de något märkligt. Små, små papperslappar ligger slängt som konfetti över både sängen och golvet i sovrummet. Och vi ser ju att det är skrivet på båda sidorna av de här små papperslapparna och det är skrivet i blyerts. Så rätt så snart så ger vi upp och tänker att vi vill inte förstöra det här materialet och vi kan inte pussla ihop det helt enkelt över våran förmåga. Så vi går till våra forensiker eller tekniker som jobbar med dokument och detta då, som lyckas klistra ihop detta inom mindre än en dag tror jag. Det blir jackpot för polisen här. Teknikerna lyckas pussla ihop papperslapparna och det visar sig vara de brev med instruktioner som kvinnan haft foton på i sin telefon. Det var helt otroligt när vi insåg att vi hade hittat varenda bit av det här A4-pappret. Inte en bit saknades. Och att man väljer att göra på det sättet och tro på något sätt tror hon ju också då att ingen kommer upptäcka mig. Kvinnan döms av tingsrätten mot sitt nekande till ett års fängelse för bland annat grovt tjänstefel. Hon har överklagat domen till hovrätten. Utredaren Amanda Envall kan inte minnas att hon tidigare sett något fall av infiltration som varit så utstuderat som det här. Det är rätt så iskallt gjort i sitt tillvägagångssätt när en person tar en anställning- använder sina befogenheter till att göra något som man troligtvis har förstått och vet är fel. Smuggla ut brev, information, föra det vidare och sen gå tillbaka till arbetsplatsen och be om extra pass och söka sig mot den här avdelningen gång på gång. Det, ja, det tycker jag ger lite, lite rysningar. Det gick inte att...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 mig att säga så. Men eh, vi har fått grejer, vi har fått ha telefonen i vardagen från Men det har ju skapat mer problem för oss än bara gjort oss gott under den tiden. Ja, för man kan ju undra vad som är problemet. Liksom, ni sitter inne, det låter som ni har det ganska nice, du får saker, du får sex. Så varför anmäler du henne då först efteråt? Där inne hade vi absolut inte kunnat ha sagt någonting. Hade vi sagt någonting så hade, hade det vänts mot oss. Det spelar ingen roll vad vi, vi som intagna sitter och säger. Det är ju vakterna som har all makt. David, som ju var den som till sist kontaktade anstalten om Anna, säger så här. Hon skulle ju när som helst kunna ställa sig upp och skrika och säga- -"Han tog på mina bröst." Och då skulle ju han vara körd för att ingen skulle ju lyssna på honom. Det skulle ju bara vara hon. Och det är väl där någonstans jag kände att det är kanske är bra att sätta ner foten- inte kanske för att det hjälper mig så mycket så här i efterhand eller för att jag kanske har tagit jättegilla av mig av det hon har skickat men kanske för att hjälpa andra i framtiden så att inte andra råkar ut för dåliga saker. Ja, både David och Anton, de vet hur det är att bli anklagade för sexualbrott. Det är därför de suttit inne. David dömdes i två och ett halvt års fängelse för våldtäkt. Anton satt inne i ett och ett halvt år också för våldtäkt. Båda nekade till brott. Och David menar att det här i sig gjorde situationen svårare. Jag sitter på anstalten dumt för våldtäkt. Och det är det som också är så farligt att om hon skulle ha som sagt en relation med en intagen och skulle bli avvisad eller att den här intagen på ett eller annat sätt inte vill och hon vet om att den här personen sitter dumt för ett sexualbrott eller någonting så skulle det vara så lätt för henne att, att använda det emot oss eftersom det är det vi redan är där för. Så att det är ingen som skulle tro på oss ifall hon valde att göra någonting. Det inleddes ju en utredning mot Anna efter att David och Anton anmälde men hon har, liksom andra som kriminalvården börjat en utredning mot, sagt upp sig och utredningen las därför ner. Och till oss säger hon alltså som vi sa tidigare att utredningen mot henne började efter att hon själv anmält en kollega för sexuella trakasserier men att hon inte kan prata om det som hänt än. Därför har vi bara Anton och Davids version av det som hände inne på anstalten. Anna har alltså avböjt att medverka och säger det låter som intagna som inte fått sin vilja igenom. Jag kan inte kommentera. Givetvis så finns det ju en risk. Vi behöver rekrytera oerhört stora mängder personal. Och det som gäller då är ju att vi inte sänker ribban. Det som är svårigheter nu kommer ju vara svårigheter oavsett hur många vi har. Josefin Skoglund på särskilda utredningar igen. Ja, det är ju så att kriminalvården måste växa och anställa ungefär 15 000 nya medarbetare under de närmaste 10 åren. Det är ju inte på grund av de säkerhetsrelaterade frågorna som vi då inte skulle lyckas rekrytera tänker jag utan då är det ju snarare vad finns det för underlag att rekrytera från ute i samhället. Och det pratas ju mycket om att kriminella försöker infiltrera alla myndigheter och även kriminalvården. De intagna vi pratat med inför det här avsnittet ger alla samma bild. Det är lätt att få vad man vill och utnyttja kriminalvårdare. Men Anton är ändå förvånad över hur han säger att tiden på anstalt var för honom. Lite grann vill jag ändå påstå. Det har alltid varit lätt att eh, kanske få tag på en telefon eller att hämta in saker utifrån. Du har aldrig som var några konstigheter under din tid på anstalt. Men att det händer utan att du ens behöver be någon om det. Det var väl det som förvånade mig mest. Anton sa ju förut att han misshandlade andra intagna efter att Anna berättat saker som de sagt om honom. Han menar att de hade golat och det gör man som bekant inte. Det är väl ingenting jag är jättestolt över idag. Men... Det är ju så det är. Alltså det, det är nolltolerans. Man sitter inte och pratar med vakterna eller ja, de som jobbar där på det sättet utan det vi gör eller det vi pratar om det, det har ingen annan med att göra. Det är den jargongen som är. Idag bor Anton i en medelstor stad i Mellansverige. Han försöker bygga upp sitt liv, har skaffat ett jobb. Idag ser han att relationen han hade med kriminalvårdaren Anna inne på anstalten skapade hinder på vägen mot svenssonlivet som han vill ha. Under din tid på anstalt, vilket ändå är någonting för att faktiskt hitta en ny väg här i livet och en chans till rehabilitering och... Bättre ut Så som kriminalvården Ändå liksom anspråkar att det ska vara Det här har absolut inte gjort Någonting för att jag ska komma bättre ut Utan det har snarare Fått mig att Falla tillbaka i Dels Våldskapitalet emot andra personer Som då under min tid på anstalt Att andra har råkat illa ut På grund av de saker som hon har suttit och berättat Så det Ja jag kan inte säga att det här har gett mig något positivt överhuvudtaget egentligen. Du har lyssnat på Petri Krim om kriminalvårdarna som byter sida. Producent var Jenny Hellström, reporter Jennifer Albom och ljudtekniker Fredrik Nilsson. Och fortsätt tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp på p eller 073 461 2915 och det är samma nummer som gäller på Signal.